în și pe pământ, el mitată, sfânt. Pentru toți aceia care s-au trezit la realitatea faptului că sufletul lor este nemuritor și își poartă de grijă, anunțăm, iubiți ascultători, deschiderea programului I-020 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceste programe sunt intenționate în scop direct pentru aceea care se îngrijesc de viitorul sufletelor lor, pentru aceia care știu că omul nu este numai partea animală, ci omul este o ființă dumnezeiască, omul are un suflet nemuritor, omul este făcut să trăiască pentru totdeauna, pentru toată veșnicia, împărtășie sfântă cu Dumnezeu. În vederea aceasta noi studiem cuvântul Domnului Isus Hristos, așa cum ne este lăsat în Noul Testament, citind fiecare verset în parte, adăugându-i o mică, o scurtă explicație, un fel de meditație, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu care să călăuzească pe credincioșul său slujitor, preotul Niculit, să le alcătuiască și, după cum, tot prin harul, ajutorul și puterea lui Dumnezeu, au fost prelucrate apoi în cadrul studioului nostru, sub forma sub care le ascultați. Înainte de a începe meditația de astăzi, cu ocazia versetului 51 de la Evanghelia după Ioan de la capitolul 1, haideți să mai dăm o raită prin lumea povestirilor lui Cristina Roy, respectiv povestirea fără Dumnezeu în lume, pe care o citim de o bună bucată de vreme. Astăzi aflăm că a apărut și primăvara cu veșmântul său auriu, răspândind frumuseți de negreit peste tot. Păsările intonau adevărate simfonii. Gospodarii se bucurau și ei că oile ies la păscut pentru că nutrețul era deja pe sfârșite. Moart se bucura la rândul său că va revedea pădurea lui dragă. Era totuși puțin întristat din pricina lui Iosif. N-ar fi vrut să-l scoată de la școală în preajma examenului. Dar dacă nu va ieși cu el la păscut, oile nu știe cine îl va mai întreține. Prima zi de ieșit la pășune fost stabilită pentru ziua de luni. Acum era duminică și Moarț sta gânditor în fața colibei. Se gândea el. Unde pune oare Dumnezeu gheața și zăpada? Nu de mult munții erau acoperiți de zăpadă și acum, iată, totul a înverzit. Acum două săptămâni pe câmp era un adevărat patinoar și acum, iată, tocmai până aici se aude larma fetelor care se joacă cu mingea. În timp ce se gândea, Moarți nu observă că a intrat judecătorea sa. O băgă în seamă numai când se adresă. Mă duc până la gropăreasă," spuse ea, dar trebuie să-ți mărturisesc moarți că ești de lăudat." Frumos te-ai îngrijit de Iosif iarna aceasta. Te poate binecuvânta mama lui în lumea cealaltă. Pentru că aceasta a dorit-o și și o dorești și tu. Ca să-și termine școala, uite, ne-am hotărât ca până la examene să ne îngrijim noi femeile de întreținerea băiatului. O săptămână va veni la mine." o a doua la morăriță, apoi la doamna Hodul. Ce să vezi? Moarți! Nu știa cum să mulțumească. Vai! De o mie de ori să vă răsplătească Dumnezeu cu coană! Astfel, cea mai mare grijă a trecut. Nimeni nu era mai fericit ca moarți în ziua aceea. Iosif îi ajuta zilnic să ducă turma până la Spărtură, un loc anumit acolo, apoi fugea la școală. După masă, a venit ca din pușcă. Moarți i-a reținut din mâncarea de prânz o bucată de pâine cu brânză. Iosif nu îl să lăsă ruga de două ori. Femeile și-au ținut cuvântul cu cinste. Au avut grijă de Iosif până la examen. Niciuna din ele n-a sărăcit, căci pe omul darnic Dumnezeu Dumnezeul răsplătește din belșug. Moarți, nu ți-a urât fără Iosif? Întrebau femeile în fiecare seară. Îi era lui urât, dar ce putea face? Nici de data aceasta nu a reușit să țină legătura cu Dumnezeu cum ar fi dorit fuggeau vitele care se împungeau și trebuia să le despartă și, pe urmă, el nici nu putea cite așa de bine cum o făcea Iosif. Iubiți ascultători, la punctul acesta întrerupem pasajul care l-am avut rezervat pentru lecțiunea de astăzi. Suntem plăcut impresionați, copleșiți parcă, de atitudinea pe care au luat-o femeile din sat față de băieții aceștia. Vedem că femeile au fost mișcate de dorința băiatului de al pe Iosif totuși la școală și a lăsat să-și termine examenele și atunci, deși la început s-au arătat potrivnice fapturi că moarți vrea să aibă grijă de el, acum vin și îi făgăduiesc lui moarți că ele însele vor îngriji de el. Această atitudine este demnă de toată lauda și în același timp demnă de invidiat din partea noastră. Da, astfel de atitudini sunt demne de invidiat și aceasta este singura invidie, care este îngăduită și chiar acceptată și plăcută Domnului, să invidiem pe cei care trăiesc o viață mai sfântă și o invidie aceasta să ne ducă și pe noi la aceeași stare de sfințenie pe care am văzut-o în cei din jurul nostru. Pentru că veni vorba, noi toți care ne numim creștini, de câte ori am fost atenți la nevoile celor din jur, așa cum femeile din sat au fost atente la nevoia acestui băiat, Ba mai mult decât nevoie, au fost atente la dorința lui. L-a văzut că el dorește să facă un lucru bun, să aibă grijă de un orfan, ca acesta să-și termine școala. Și atunci ele s-au arătat gata să împlinească dorința. Eu și tu, care ne numim creștini și mai ales care avem pretenții mai mari asupra noastră decât asupra altora, oare de câte ori am fost atenți la dorințele celor din jurul nostru, la dorințele sincere și bune, și după ce le-am constatat, de câte ori am sărit în ajutorul lor? Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca și pe parcursul mesajului care ne stă înainte, să înțelegem tot mai mult pe Domnul Isus Hristos, care a fost atent la nevoile noastre, nevoia noastră celor căzuți în păcat și pierzare, și de aceea a lăsat cerul și a venit pentru noi aici pe pământ și ne-a scăpat din nevoia noastră cea mai mare mântuire a sufletelor. Ajută-ne, te rugăm acum, să te primim și noi pe tine în inimile noastre, ca prin noi să poți arăta aceeași grijă și bunătate față de toți cei din jur, spre slava ta și bucuria lor și a noastră. Amin. Splendoarea tridilor cerești Se ce răspândesc parfumuri Iar râul cele dumne Veci, nu schimbă drumul Acolo-i țara mea acolo țara mea și Și mult doresc să în ea, în Orice dorință de bunătate din inimile noastre, orice preocupare cu nevoile și dorințele celor din jurul nostru, este o strofă de cântare pe care o trimitem către cer, exprimându-ne dorința de a petrece și noi veșnicia împreună cu Domnul Isus Hristos sus în țara cea minunată. Iubiti ascultători, ne aflăm așadar în versetul 51 al Evangheliei după Ioan de la capitolul 1, verset pe care l-am citit cu ocazia lecțiunii trecute și am avut câteva gânduri pe marginea lui. Din motive de timp, n-am reușit să acoperim toate meditațiile care le avem în legătură cu acest verset, meditații pe care, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, căci cu îngăduința dumneavoastră, luându-vă timp să le ascultați, le vom expune în continuare. Așadar, vom citi versetul 5, și 1 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, care sună în felul următor. Apoi i-a zis, adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu, suindu-se și pogorându-se peste fiul omului. Acestea sunt spusele Domnului Isus, adresate lui Natanael, care a fost mirat de faptul că Domnul Isus îl cunoștea, cum îl cheamă, de unde este și că, așa după cum i-a spus însuși Domnul Isus îl cunoștea mai înainte. Când Domnul Iisus spune, adevărat, adevărat vă spun, vrea să arate prin acestea marea însemnătate a celor spuse. Alte traduceri folosesc expresia, amin, amin vă spun. Cuvântul amin în însemnează, fie întărit de tine, Doamne, sau cel identic cu sine însuși. Domnul Iisus este identic cu ceea ce spune. Așadar, Domnul Isus se adresează cu aceste cuvinte, adevărat, adevărat vă spun, că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe Îngerii Lui Dumnezeu, suindu-se și pogorându-se peste Fiul Omului. Mai întâi, haideți să spunem câte ceva în legătură cu vorba Fiul Omului. Domnul Isus folosește această denumire pentru că El s-a făcut om ca și noi, împărtășind soarta noastră, luând asupra sa păcatul nostru și în starea aceasta de om nevinovat, a plătit prin moartea sa pe cruce vinovăția noastră față de dreptatea lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos este al doilea om, fiul omenirii, așa după cum vedem la 1 Corinteni 15 cu 47, primul fiind Adam, și este fiul omului prin suferința sa, dar mai ales ca desăvârșit exemplar, ca floarea minunată a omenirii și aceasta pentru că El este Fiul Lui Dumnezeu. Și noi putem fi adevărați oameni numai în măsura în care suntem fii, copii ai Lui Dumnezeu. Despre cum devenim copii ai Lui Dumnezeu am aflat tot în Evanghelia lui Ioan, la capitolul 1, versetul 12, că tuturor celor ce l-au primit pe Domnul Isus Dumnezeu le-a dat dreptul să se facă, sau în să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Denumirea de Fiul Omului în Evanghelia după Ioan apare de 80 de ori, rostită chiar de gura Domnului Isus. Sfântul Atanasie cel Mare zice în legătură cu aceasta, Fiul se face și se numește pe sine Fiul Omului pentru ca oamenii să-L numească pe Dumnezeu Tată. Adevărat, adevărat vă spun, zice Domnul Isus, că de acum încolo veți vedea cerul deschis, și pe îngerii lui Dumnezeu, suindu-se și coborându-se peste fiul omului. Deci îngerii se suiau și se pogorau, nu invers. Aceasta înseamnă că îngerii sunt cu noi și de la noi, copii ai lui Dumnezeu, se suie la Dumnezeu. Spune Domnul Iisus, veți vedea. Pentru ca să poți vedea lucrurile fizice trebuie să ai ochii trupului deschiși. Pentru ca să poți vedea lucrurile duhovnicești, așa cum spune Domnul Isus aici cerul deschiși și pe îngeri, trebuie de asemenea să ai ochi, de data aceasta însă nu e vorba de ochii trupești, ci de ochii credinței, ochii duhovnicești și aceștia să fie deschiși. Vezi mai bine, înțelegi mai bine, cu cât cunoști mai bine. Vedem lucrurile și tainele duhovnicești cu cât înaintăm mai mult pe calea credinței, cu cât creștem în viața cea nouă din Dumnezeu. Cu ochii duhovnicești deschiși vedem și binele și răul în adevărata lui lumină. Veți vedea cerul deschis, ne spune Domnul Isus, și pe îngerii lui Dumnezeu, suindu-se și coborându-se. Ca să vezi cerul, trebuie să fii ceresc, să locuiești în cer împreună cu Hristos, să cunoști legile cerului și să trăiești după ele. Creștinul adevărat este un om ceresc, purtând un strai de pământ. Chemarea și slujba lui este cerească. Din tot ce face, se vede felul de a fi al cerului. Iacov visase odată despre scaunul de domnie al lui Dumnezeu și despre suirea și pogorârea îngerilor. Și locului unde a avut el acest vis i-a pus numele Betel, care înseamnă Casa lui Dumnezeu. Ceea ce n-a fost pentru Iacov decât o vedenie minunată, ajunge pentru noi o realitate minunată. Peste staulul din Betleem s-au arătat Îngerii lui Dumnezeu și au înălțat cântări de slavă lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu au venit în pustie ca să slujească fiului omului după ce a biruit pe ispititor. Și până la înălțare, ucenicii au văzut prin cuvinte și prin fapte legătura Domnului lor cu Tatăl din cer și cetele în cerești care îi slujeau. Prin Mântuitorul nostru, cerul s-a deschis și pentru noi. Pentru cererile și rugăciunile noastre, calea este deschisă acum. Nouă ne trimite Tatăl pe Îngerii Săi ca să fie aici pe pământ cu noi, să ne păzească și să ne aducă binecuvântări. Ei sunt slujitorii Lui Dumnezeu, dați nouă să ne slujească, suindu-se la El cu nevoile noastre și coborându-se de la El cu binecuvântările Lui. Dumnezeu îi trimite la noi cu mâinile pline. Totuși, de câte ori n -or fi ei silit să ducă înapoi darurile pe care ni le aduc, fiindcă noi nu suntem gata să le primim. Și în loc să primim darurile minunate ale lui Dumnezeu cerești și veșnice, ne umplem mâinile și brațele cu gunoaiele lumii acestea care putrezesc, care put și trec. Ce trist! Frații mei, să fim cu mare băgare de seamă în trăirea noastră, ca să nu se întoarcă îngerii noștri cu darurile înapoi la Dumnezeu pentru că noi nu le primim, fiind furați de lucrurile de jos. Să fim gata măcar de astăzi înainte să primim tot ce ne dă Dumnezeu. Iubiți ascultători, am încheiat cu acest verset, cu meditația asupra versetului 51, cu acesta încheiem meditația asupra capitolului 1 al Evangheliei scrisă de Sfântul Apostol Ioan. Cu voia lui Dumnezeu, cu ajutorul și plăcerea lui, cât și cu bunăvoința noastră, începem acum studierea, meditația asupra capitolului 2 al Sfintei Evangheliei, scrisă de Apostolul Ioan, așa cum l-a călăuzit Duhul Sfânt. Citim acum versetul 1 cu explicațiile care îl însoțesc și care sunt în felul următor. A treia zi s-a făcut o nuntă în cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Evanghelia după Ioan, spre deosebire de celelalte trei evanghelii, prezintă pe Domnul Isus în latura sa dumnezeiască, iar faptele și învățăturile sale le arată într-o lumină nouă, trecute prin lumina sfințită și arzătoare a Marelui Apostol. Așa este și cu începutul acestui capitol. În capitolul întâi, al acestei sfinte evanghelii am văzut amintindu-se acele două zile preînchipuitoare. Cea din tâi înfățișează perioada de la căderea lui Adam până la întruparea cuvântului lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Cea de-a doua zi, ziua Harului, arată perioada cuprinsă între întruparea Domnului și până la venirea lui, când va veni din cer a doua oară, ca să răpească biserica. A treia zi pe care o întâlnim aici la Ioan 2 cu versetul 1 este timpul nunții Mirelui cu Mireasa, care a fost pregătită de Duhul Sfânt, după cum este arătat în Apocalipsa 19 și 21. Această a treia zi o înfățișează capitolul 2 prin nunta din Cana, nuntă, care închipuiește așezarea împărăției Domnului Iisus Hristos și pe pământ. La nunta din Cana, Duhul Sfânt, prin cele petrecute, ne arată în chip minunat gândul lui Dumnezeu în legătură cu viața de bucurie pe care trebuie să o trăiască mântuiții săi. Când este vorba de o nuntă, te aștepți să fie arătat mirele, bucatele de la masă și veselia care a domnit acolo. Aici însă nimic din toate acestea. Două fapte de căpetenie sunt bine arătate și anume, vinul care s-a sfârșit, iar al doilea, domnul care dă altul mai bun. Învățătura pe care vrea să ne-o dea Dumnezeu așadar, nu este greu de găsit. În Sfânta Scriptură, vinul înfățișează bucuria, fie pentru Dumnezeu, fie pentru oameni, după cum găsim scris la cartea judecători 9 cu 13, psalmul 104 cu versetul 15. Prin ce datate înțelegem așadar că Dumnezeu, după ce va sfârși veacul acesta în care stăpânește întunericul păcatului, al întristării și al morții, va aduce lumina vieții și a bucuriei veșnice prin Fiul Său, Domnul Isus Hristos, pentru toată făptura. Până atunci, însă, toți copiii lui Dumnezeu care prin credință locuiesc în locurile cerești, într-o stare de cer, sunt stăpâniți de Duhul Bucuriei necurmate, chiar în mijlocul necazurilor. A treia zi, deci, s-a făcut o nuntă în Cana. Totdeauna a treia zi se face nuntă pentru cel credincios, căci viața lui este numai de trei zile. Prima este ziua păcatului, timpul trăit fără Dumnezeu, a doua zi este ziua mântuirii, timpul de la întoarcerea Lui la Dumnezeu până la terminarea călătoriei prin pustia acestei lumi. Iar a treia zi este ziua nunții, adică timpul când va veni Domnul Isus, când se va sărbători nunta mielului, când toți mântuiții care fac parte din Biserica vie vor fi mireasa, iar Domnul Isus va fi mirele. Această a treia zi va fi fără sfârșit ferice de sufletele care se află în perioada celei de a doua zi, adică aceia care sunt mântuiți, și care vor rămâne credincioși până la sfârșitul zilei, căci vor avea apoi parte de a treia zi, ziua nunții, zi nesfârșită, cât vor ținea veciile. Interesant este, după cum s-a arătat și în meditația de la versetul 49, că nunta se face în cana. Cana înseamnă îndreptare. În limba ebraică se spune cane cu ca de la kilogram și înseamnă băți de trestie sau băți drept. De aici vine și cuvântul canon, adică îndreptar. Numai cei îndreptați, deci, cei care vin la îndreptare vor avea bucuria anunții. Domnul Isus este astăzi mântuitorul, este îndreptarea sau neprihănirea noastră. Nunta se face numai în cana, adică numai într-o stare de îndreptățire și numai în locul dreptății dumnezeiești. Niciun nedrept nu va putea lua parte la nuntă. Prin credință ne putem bucura și astăzi de nuntă, deși bucuria aceasta este în necaz și în încercare, dar cu nădejde, cu nădejde că în curând va veni cea de-a treia zi, ziua nunții adevărate și fără de sfârșit. A treia zi, așa ne arată versetul 1 de la Ioan 2, s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Deși s-au dat multe tălmăciri acestui loc din Evanghelie, nunta din Cana a fost totuși adevărată, deci o realitate istorică. Și faptul că Duhul Sfânt a lăsat să fie scris despre ea are o deosebită însemnătate pentru noi, și Domnului Iisus. Cana era o mică localitate, nu departe de Nazaret. La nunta care a avut loc atunci, se afla și mama Domnului Iisus. După o tradiție oarecare, căsătoria s-ar fi făcut în casa lui Alfeu și a Mariei, familie înrodită cu mama Domnului Iisus. Aceasta este scrisă în lucrarea lui Lopuhin, istoria biblică, la volumul 5, pagina 229. Marea însemnătate a acestei nunți din Cana din Galilei stă în faptul că aici, în prezența mamei sale, a ucenicilor și anuntașilor veseli, Domnul Iisus a săvârșit prima sa minune. Pășirea în public a Mântuitorului nostru după botez a fost cu ocazia unei nunți, deci în locul unde era cea mai mare veselie. Prin aceasta ne învață El că viața de copii ai Lui Dumnezeu și de slujitori ai Lui trebuie să fie un ospăț necurmat, adică o nesfârșită bucurie care începe imediat din clipa întoarcerii noastre la El. Mama Domnului Isus a trebuit să fie la începutul și la sfârșitul lucrării pe pământ ca martoră la bucurie și la durere, împlinindu-și astfel partea pe care Dumnezeu i-a hrăzit o alături de cel care l-a purtat în pântece, Mântuitorul Lumii, Isus Hristos. Pășim acum cu meditația noastră la versetul următor, versetul 2 din Ioan, capitolul 2, în care ni se descrie împrejurările care au avut loc cu ocazia nunții acestea. Și citim. La nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii Lui. Când spun Isus, nu înțeleg numai un nume gol sau o persoană obișnuită care a trăit acum 2000 de ani, ci înțeleg pe Fiul lui Dumnezeu, o persoană a tot puternică, singura persoană, a tot și a tot prezentă, care are un anumit fel deosebit de felul de a fi al lumii și chiar al lumii religioase. O persoană, singura persoană care este deasupra națiunilor, deasupra confesiunilor și claselor sociale, singura persoană care s-a jertfit pentru toți păcătoșii Pământului deopotrivă, care este împotriva tuturor despărțirilor dintre oameni și mai ales împotriva despărțirilor cultice, singura persoană care pe temeiul sângerui său versat pe crucea de pe Golgota vrea să adune într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți, singura persoană care va supune totul sub picioarele sale și care la sfârșit el însuși se va supune lui Dumnezeu Tatăl pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. Iată, deci, ce înseamnă Isus, și când spun Isus, la acest Isus mă gândesc. Da, când spun Isus, înțeleg pe Mântuitorul meu care este mântuitorul atotputernic al lumii, care este împăratul slavei care va veni. Pe acest Iisus, Iisus Hristos, care este în cer, care are felul de a fi al cerului, dar este pretutindeni cu cei cu adevărat credincioși și smeriți, pe acesta îl chem, îl doresc și vreau să-l ascult. Felul lui de a fi îmi este drag și însetez după el. Acum, după ce s-au spus cere de mai sus despre Domnul Isus, să citim din nou versetul 2 de la Ioan 2, care sună așa. Și la nuntă a fost chemat și Isus cu cenicii lui. Iubiților, Domnul Isus vine când este chemat undeva. Nuntă, adunare, lucrare, etc., dar trebuie să știm. El vine așa cum este El. Vine ca să stăpânească, nu să fie stăpânit. Și încă un lucru. El vine cu ucenicii lui, cu toți. Dacă cineva cheamă pe acest sus și cu tot ce ține de el, da, el vine. Dar dacă îl dorește altfel, el nu vine și nu ia aminte la rugăciunile celui care îl cheamă. Domnul Isus a fost chemat deci la o nuntă în Cana. Duhovnicești înțelegând lucrurile, Domnul Isus vine la nuntă, dar numai în Cana. Numele acesta, așa cum s-a arătat mai sus în meditația dinainte, înseamnă întâlmăcire dreptar sau îndreptar, îndreptare. Acolo unde sunt îndreptate lucrurile, acolo unde el mai întâi a fost primit ca întuitor, ca acela care îndreaptă pe cei încovoiați de păcat, acolo vine el pentru împlinirea altor nevoi și mai ales vine să se bucure vine însă și acolo unde este dorința sinceră de îndreptare. Deci, dacă vrem să-L avem neapărat pe Domnul Isus în viața noastră, trebuie prima dată să avem dorința de a fi îndreptățiți, de a fi rezolvată problema păcatului dintre noi și Dumnezeu prin sângele Său și după ce am primit această îndreptățire înaintea lui Dumnezeu, plătindu-se vina păcatului nostru prin Domnul Iisus, El vine apoi dacă îl chemăm împreună cu toți Îngerii Lui ca să-i aparte la bucuria noastră, la ospățul nostru, un ospăț care începe de aici și va ținea cât durează veșniciile. Iubiți ascultători, cu bucuria aceasta în gând, acum încheierea programului I-020, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții bine cuvântarea Lui cea minunată și veșnică să fie și să rămână peste noi așa cum ne-a făgăduit-o și cum ne-a promis-o El de acum și până în toți vecii. Amin. Laudă și adâncă mulțumire Tatălui aducem prin Hristos, care ne-a adus o mântuire veșnică și trăi tot mai formă. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim El ne-a bun și sfânt Și în și pe pământ El unitate bun și sfânt Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim El ne rușii scrum și în cer și pe pământ el